Lumina cunoștinței n-ar numi-o, desigur, nimeni lumină spirituală. Adică ceea ce înțelegem pe cale rațională, niciun ortodox n-ar numi-o lumina Dumnezească. Lumina aceea, însă, poate fi văzută ca una spirituală printr-un sim spiritual. Lumina Dumnezească poate fi văzută printr-un sim spiritual dar sălășluindu-se în sufletele raționale, le eliberează de neștiința spre care tind, întorcându-le de la multele opinii la o singură cunoștință. Faptul că, aici spune Sfâng Palama, faptul că lumina dumnezeiască unifică mintea, unifică cunoașterea noastră, dându-ne să observăm prin prisma luminii Dumnezești, um, o altă direcție, o direcție unitară de aici încolo, a înțelegerilor pe care le avem, și că nu mai dorim să mai avem opinii contrare altor frați ortodoxi sau opinii contrare Sfinților Părinți atâta timp cât observăm în urma acestei experiențe dumnezeiești, a vederii luminii dumnezeiești, că mintea noastră devine una, devine gândurile noastre, devin tăcere și contemplă ca o singură unime lumina dumnezeiască, de aceea nici noi nu mai dorim să avem opinii contrare, ci dorim să avem o singură cunoștință, să avem cum spun părinții, cugetul, cugetul bisericii, cum gândește întreaga biserică, cum gândesc toți sfinții despre un anumit lucru. Și continuă sunt Grigorie Palama, de aceea cântărețul numirilor divine, cântărețul numirilor divine, fiind Sfântul Grigore, Sfântul Dionisia Ropagito, de aceea cântărețul numirilor divine, propunându-și să-ți numirea de lumină a binelui, binele fiind Dumnezeu, zice, trebuie să spunem că binele se numește lumină spirituală pentru faptul că umple toată mintea supracerească de lumina spirituală. Umple toată mintea supracerească, vorba despre puterile cerești, de lumină spirituală, dar și noi devenim o minte dumnezeiască atâta timp cât mintea noastră e ridicată la vederea luminii Dumnezești și alungă toată neștiința continuă Sfântul Dionisie Ropagitul și rătăcirea din toate sufletele în care se așează, în care pătrunde. Deci binele Dumnezeu, slava lui Dumnezeu se înțelege, se numește lumina spirituală, zice o Dionisie, repetăm, care umple toată mintea și alungă neștiința și rătăcirea din toate sufletele în care se așează. Deci rolul vederii lui Dumnezeu este acela de a alunga neștiința de cele dumnezești și rătăcirea, împărțirea noastră, împărțirea minții noastre în gânduri contrarii, rătăcirea din toate sufletele în care se așează, în care pătrunde. Așadar, altceva e cunoștința, deci ceva e cunoștința, zice sunt Grigorie Palama, chiar cea care apare după alungarea neștiinței. Deci una este cunoștința, cunoștința de cele dumnezești după alungarea neștiinței, adică după vederea luminii dumnezești. Una e cunoștința și altceva e lumina spirituală care o procură pe aceea. Deci cunoștința este urmarea vederii dumnezești, păcând lumina spirituală este zlava lui Dumnezeu, care ne procură cunoașterea du duhovnicească. Lumina spirituală se sălăjluiește manifest numai în mintea supracerească, adică în mintea ce s-a depășit pe sine. Așa cum spuneam înainte, mintea supracerească poate fi gândită atât mintea puterilor cerești a îngelor cât și a oamenilor, în sensul că, prin slava lui Dumnezeu, mintea se depășește pe sine și vede și înțelege și cunoaște lucruri care, în mod normal, noi nu am putea să le cunoaștem. Cum ar fi numită deci cunoștința, altfel decât metaforic lumina cea supracerească și mai presus de minte. Curățirea de ignoranță, pe care marele Dionisie, suntul Dionisia Ropagito a numit-o neștiință și rătăcire, are loc numai în sufletul rațional." Adică numai oamenii și îngerii văd pe Dumnezeu, nu și animalele. Iar depășirea de sine, o poate realiza nu numai mintea îngerilor, ceea ce am spus anterior, ci și cea omenească, devenită îngerească, mintea omenească, prin eliberarea de pasiuni, de apatias, de patimi. Pasiuni, patim în limba greacă, <coughs> e tutuna. Deși ea se va împărtăși de vederea suprafirească a lui Dumnezeu, de vederea suprafirescă a lui Dumnezeu, suprafiresc, este pentru mintea noastră. Pentru noi, vederea Dumnezească este mai presus de fire. Așa cum am spus mai înainte, pentru că mintea noastră, în mod firesc, fără haru, fără slava lui Dumnezeu, nu poate să vadă pe Dumnezeu. Repetăm această frază. Astăzi, Palama, Deși, Deci și ea se va împărtăși de vederea suprafirescă a lui Dumnezeu, mintea, ființa lui Dumnezeu nevăzându-o, dar văzând pe Dumnezeu care se revelează într-un mod potrivit sieși, într-un mod potrivit sieși, pe măsura omului care vede, slavă lui Dumnezeu. Vederea aceea nu e nici, nu numai, nu e nici numai o vedere ce ar consta într-o negație ar tuturora, cata apofason, deci vederea Dumnezească nu este o negație mentală, asta spune în comparație cu teologia modernă, proveniență romano-catolică unde văd mai mult văd extazul ca o negație intelectuală dar nu e negație asta vrea să spun ceea ce au spus toți Sfinții Părinți că vederea Dumnezeu, vederea aceea nu e numai o vedere ce ar constant într-o negație a tuturora adică o apofază că își vede mintea ceva deci mintea în extaz vede ceva nu nu e Necunoscătoarea ceea ce vede, și apoi cel ce este atot divin Dumnezeu, și cu totul deosebit de orice altceva, e mai presus și de vederea prin negație. Dumnezeu fiind mai presus nu numai de cunoaștere, ci și de necunoaștere, fiind realitate, fiind în realitate ascunsă chiar și manifestarea sa. Deci, ființa lui Dumnezeu e mai presus de orice cunoaștere, dar și. Slava lui Dumnezeu e mai presus de orice cunoaștere pentru că vedem, dar nu înțelegem tot ceea ce vedem. Ved, înțelegem numai ceea ce Dumnezeu ne dă să înțelegem din vederea sa. Și Dumnezeu fiind as, această deci prezența lui Dumnezeu este ascunsă chiar și în manifestarea sa. Și când vedem, nu vedem și nu înțelegem decât pe măsura noastră. Nu vedem în mod Absolut, așa cum în fața dogma a vederii lui Dumnezeu în Romano-Catolicism, uh, pare să de la Toma Agvino încoace, Romano-Catolicii consideră că văd ființa lui Dumnezeu așa cum este, un luciferism extraordinar. Sfântul Vigore Palama spune că și când vedem slava lui Dumnezeu, nu se mai pune problema că am vedea ființa lui Dumnezeu, dar și când vedem slava lui Dumnezeu, Dumnezeu este o ascundere pentru noi. Este o vedere pe măsura noastră. Nu putem să vedem pe Dumnezeu ca Dumnezeu, atunci am fi o persoană dumnezească, am fi Dumnezeu însuși. Nu putem să ne vedem cum se vede Dumnezeu pe el însuși. Nu putem să-L să cunoaștem pe Dumnezeu cum se cunoaște el însuși. Asta este un luciferism extraordinar. Și cu toate acestea, în dogma, am prezentat-o la un moment dat pe blog, se poate găsi în falsa dogma a vederii lui Dumnezeu dată uh, secolul 13-14, nu mai știu când, uh, în Romanul Catoricii se vorbește despre o vedere a esenței lui Dumnezeu, deci a ființei lui Dumnezeu, numai a zlavei, așa cum se știe Dumnezeu pe sine. Iar sunt grigorie Palamas spune aici că asta este o nebunie curată. Căci aparițiile divine este deci ceea ce vedem în lumina dumnezească, chiar dacă sunt simbolice, cuprind în ele, chiar dacă sunt sub anumită formă, cuprind în ele necunoscutul în sensul de depășire cuprind în ele lucruri dumnezești care trebuie înțelese așa cum spunea Sfântul Sfântul Dionisie în cartea pe care am început-o și am, pus, am început să o punem pe bloc ceea ce vedem nu trebuie înțeles ceea ce vedem în Lui Dumnezeu nu trebuie înțeles naturalist ca și cum ar fi niște lucruri umane care sunt descrise în Scripturi, ci prin ceea ce pare simbolic sau prin ceea ce este simbolic, trebuie să mergem spre, spre adâncul, spre, spre lucruri care depășesc formele sub care vedem. Și acum, în continuare, cu acest lucru se ocupă Sfântul Grigore Palama. În ele se străvede după altă lege decât cea a naturii omenești sau Dumnezești. Ele sunt, așa zicând, între noi, dar mai presus de noi, deci arată lucruri care ni se par umane dar sunt mai presus de tot ceea ce e uman așa încât nu există nume care să le exprime în sens propriu ceea ce vedem în extaz aceasta a arătat-o și acela care a răspuns întrebării lui Manoie care este numele tău și cuvintele că și el e minunat judecător 13, 17 cu 18 așa precum numai puțin minunată e vederea lui care pe lângă faptul că e neînțelasă mai e și fără nume este anonimos, zice în grecește, că e fără nume. Deci ceea ce vedem noi este neînțeles pentru noi, dacă Dumnezeu nu ne dă să înțelegem ceva, și chiar dacă înțelegem ceva, rămâne tot neînțeles adâncul revelării către noi. Și vederea dumnezeiască e și fără nume, că orice nume am pune revelării lui Dumnezeu tot nu am atinge nimic din ceea ce este în sine revelația dumnezească, vederea. Dar deși vederea, continuă, singur eu, parama, e mai presus de cunoașterea prin negație, totuși cuvântul care o tălmăcește rămâne chiar și în urma urcușului prin negație, a înțelegerii prin negație, a ceea ce nu este vederea dumnezească, înainte numai prin exemplu sau prin analogie. De aceea se atârnă de cele mai multe ori la aceste numiri Particula K, os în grecește Omega <coughs> și sus, sigma Deci os, particula os Și așa arată și scriptura Hainele apost, hainele Domnului Sau hainele Domnului, spre exemplu Când în Evanghelie se vorbește Despre transfigurarea la față a Domnului schimbarea la față Spune că hainele erau ca zăpada. Întotdeauna particula K e, arată asemănarea. Asta spune aici sunt Sfângurul Palama. De aceea se atâne de cele mai multe ori la aceste numiri particula K, os, prin care se caută o asemănare fiindcă vederea e negrăită și mai presus de orice nume. Noi vedem ceva, dar e, asemănăm ceea ce vedem în extaz, în extaz atunci când povestim cuiva Asemănăm cu lucruri umane, dar ceea ce vedem, deși par lucruri pe care, care se conformează, au o asemănare cu ceea ce știm noi, nu au nimic de-a face cu lucrurile umane și sunt lucruri dumnezeiești și negreite. Și continuă, Sfântul Grigorie Palama, Când văd și bărbați în ei înșiși, deci în ființa lor, acea lumină dumnezească, te opre pe sfos, și o văd că se învrenicez de împărtășirea în a Duhului Sfânt când îi cercetează negrăite razele desăvârșitoare ale Dumnezeirii să înțelege atunci văd însuși vejmântul în Dumnezeirilor, foarte frumos vejmântul îndumnezeirilor noastre fiind însăși lumina dumnezească. lumina Dumnezească este cea care învejmântă sufletul și trupul nostru mintea lor fiind umplută de slavă și de strălucirea nespus de frumoasă ce izvorăște din harul cuvântului, așa precum trupul cuvântului al Logosului al lui Hristos, s-a umplut de slavă pe munte prin lumina dumnezeiască ce izvora din dumnezeirea lui. Că slava pe care a dat-o tatăl lui, lui Hristos, fiului, a dat-o și el celor ce ascultă de el, de Hristos, cum spune cuvântul Evangheliei, și a voi să fie aceștia cu el, și să vadă slava Lui. Ioan 17, 22 și 24 versetele. Cum s-ar putea însă întâmpla aceasta trupește? Deci cum să vadă lumina trupește, odată ce El nu mai e prezent trupește după înțarea la cer. Deci cum să vedem noi lumina Lui Hristos trupește dacă Hristos este de-a dreapta Tatălui? Se întâmplă deci în orice caz spiritual și anume atunci când mintea noastră când se produce vederea dumnezească, atunci când mintea noastră, devenită supracerească, și urmând oarecum pe Cel ce s-a depășit pe sine pentru noi, adică pe Hristos, urcându-se la cer, se unește acolo în manifest și negrăit cu Dumnezeu și se învrenicește de vederi suprafirești și negrăite, umplându-se de toată cunoștința nematerială, cunoștința nematerială fiind ceea ce vedem în extaz, ceea ce lumina Dumnezească ne arată, de o lumină mai înaltă, deci umplându-se de toată cunoștința nematerială, de o lumină mai înaltă, nu așa că vede sfinte simboluri sensibile sau înțelege sfinte scripturi încurcate, ci mintea atunci, în extaz, e înfrumusețată de frumusețea originară, frumusețea originară fiind slava lui Dumnezeu și făcătoare de frumusețe, și se umple de strălucire în atingere cu strălucirea lui Dumnezeu, cu slava lui Dumnezeu. În același fel se umplu potrivit cu ele și cetele cele mai înalte ale duhurilor supralumești, adică ale îngerilor, cum spune cel ce a luminat pentru noi cerul și a descris ierarhiile lor. Cum vorbește Sfântul Grigore Palama despre Sfântul Dionisie Ropagito, de deci cel care a luminat pentru noi cerul, care ne-a făcut cunoscut ceea ce e în cer și a descris ierarhiile lor. Și citează aici, citează aici, din Părinți Greci 3, acolo este opera Sfântul Dionisier coloanele 208-209, un citat din Sfântul Dionisier nu numai de cunoștința și știința dată în prima treaptă, ci și de prima lumină de la izvorul treimic cel mai înalt după ierarhia lor, va devin părtașe putele cerești și privitoare nu numai ai unicei slave treimice, ci și ai arătării luminoase a lui Isus care s-a descoperit și învăță ceilor, ucenicilor în tabor. Deci vedem slava treimii care este și slava care strălucește de umanitatea transfigurată și înălțată de-a dreapta Tatălui, în ipostasul cuvântului. Pentru toți vecii. Deci puterile cer sunt inițiate prin aceea, sunt uh, conduse la înțelegere, prin aceea că se învrenicesc de vederea lui, a lui Dumnezeu, care încă e lumină în Dumnezeitoare, că se apropie cu adevărat de el și se împărtășesc prima dată de lumina de luminile lui în Dumnezeitoare. De aceea Macarie, pentru macarie cel mare, egipteanul, cel cu numele așa de potrivit că să înseamnă fericit, cel fericit numește această lumină, lumina dumnezească mâncarea celor din cer adică hrana ne vom hrăni, așa cum spun cântările ortodoxe ne vom hrăni cu vederea slavei sale iar alt teolog zice și aici părintele Dumitru Stâniloa indică, indică prima dată. Pe, suntem? Indică, ar indica pe Evagrie grie ponticul, prima dată citează părinți greci 79, apoi Evagrie Ponticu, cu părinți greci 40. Mă rog, se pare că nu, nu se știe prea bine care este acest alt teolog. Aba, nu. Pe Vagri Ponticul citează mai jos. Aici, la acest alt teolog, nici Părintele Dumitru nu, nu dă nicio indicație. Ceea ce înseamnă că nu, știe, nu, nu, nu se știe critica literară, nu știe cine este acest alt teolog citat de către Sfântul Dionisaropagitul zice de Sfântul Griură Palama iar alt teolog zice această lumină pe care o mănâncă toate ordinele toate cetele spirituale supramundane care sunt mai presus de lume e dovada cea mai evidentă a iubirii cuvântului față de noi la fel și Marele Pavel având să primească în sine vederile nevăzute și cerești furăpit și a ajuns, a fost răpit și a ajunse mai presus de ceruri, nu în sensul, nu în sensul că mintea a depășit spațial cerurile, ce alt mister indică răpirea, un mister cunoscut numai celor ce l-au experimentat și despre care nu e locul să spunem aici cele ce le-am auzit de la părinții experimentați, ca nu cumva să fie și ele obiect de denaturare, că există o lumină spirituală arătată în cei curați la inimă și deosebită cu totul de cunoștință, care e altceva decât cunoștința, pe care acea lumină o procură, vom dovedi foarte ușor și din cele ce zic cei ce nu cred. Și vom continua într-un alt episod.